A alergat la ei în pridvorul zisa lui Solomon. Petru, când a văzut lucrul acesta, a luat cuvântul și a zis norodului. Bărbați israeliți, pentru ce vă mirați de lucrul acesta? De ce vă uitați cu ochii țintă la noi ca și cum prin puterea noastră sau prin cușernicia noastră am făcut pe omul acesta să umbe? Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov,